Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala Allahu Janalla, ju falenderojmë edhe vetëm për dhe kërkojmë, nëfsa dhe të ndihmën dhe falë kërkojmë. Ne sa lavdat dhe bekimet e Allahut qofshin me Muhamedit aleyhi salatu vesselam, bi familja, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtu rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderojë Allah zarra të sonte, që zakonisht jemi në takimin e rradhës me takimet e zakonshme dhe kemi trajtuar javë pas javë temat e edukatës. Ne po duhem se ka pas tema të shumë ta që kemi trajtuar dhe të loj lajk shmetë, se da të selat, padushim shpeset që i kanë pasuru aspektin edukativ që neve se si muslimat dhe se si besimtar në duhet. Dhe në përmbyllet të temës e kaluar që ka pas të bëj me edukatën e duas, kam menduar se a thua valdë përshfar edukatët vazhdoj më tutja. Dhe padushim se njëri u gjenë të trajtuar në libet të djetarve shumë, më sima të ndryshmë që kanë të bëjnë me edukatën në forma dhe në mënyra të ndryshme. Mirë, por duke pas parasysh do të thotë një muaj të bekuar që po na afrohet dhe edukatën që duhet ta kemi në përgatitje me këtë muaj, mendoj që presonte është mirë që të fillojmë të trajtojmë tema që kanë të bëjnë ose që i shërbejnë me lene Allah Gjellewala, një shfridzimi më të mirë fill të muaj të bekuar të Ramazanit. Normalisht me kalendar, veçanisht kur të zbërthejmë në dit, nuk delë shumë afer në kuptimin kalendarek, mirë për në kuptimin e pregaditjes, dhe si pasasaj që djetarët kanë folë për te, shojmë së është, ndë është të tretimi vënuar. Kjo është e para. E dyta, Nuk e menduar se tash ato aval qëfar mund të bëjmë dhe qëfar mund të trajtojmë kër bje fjale për pregaditjen dhe shfytzimin më të mirë të këti muaj të bekuar, pa dyshim se të gjitha pregaditit duhet tjene në logarit të ibadeteve dhe adorimeve të sërat i krymë njësi besimtar në muaj në Ramazan. Dhe njënga ibadetet më të feksuar dhe më të kërkuar në Ramazan cili është përveqa gjërimi që kemi obligativ � lexhimin e Kur'anit. Prandaj mendoj që kemi nevojë të përgatitemi spahun ka drejtim, që të kemi një qasje më kualitative, më cilësore ndaj librit të Allahut xhallahu ala na këtë muaj. Etas duke shku, duke ngushtuar rrethin edhe më shumë e më shumë se a thuaj Allahu do na më dal me kët para thënje. Ajo që e bën cilësor dhe ajo që e bën kualitative do të thot raportin tuaj me Kur'anin fillon nga ledzimi i ti, por nuk për fundën atje. Dhe gjithmon e kemë përmendur saj që dëshirën me përfitun nga Korani dhe aj që dëshirën dhe të të të ketë një raport cilësor në Korani, duhet me e me meditu Korani. Meditimi i Korani dhe meditimi i ejtive të Korani me dëvërtet në asil, dobi dhe përfitime të shumë, të atësat, ndërështë të do të kemi rasti me i të retu në ndë një në ndë nj E kur bëhet fjala për meditim atëni duhet të marrim pjesë nga Kurani dhe që duke i trajtuar dhe analizuar të ofrojmë një brum të përshtatshëm dhe të mjaftueshëm për meditim në librin Allah, e Allahut xhalla xhala lu. E Kurani vetë ai përmban tema të lloj-llojshme, mësime, porosi, udhëzime, madje edhe edhe rrëfime tregime kështu më radh. Për këtë arsye që të jetë një lloj përgatitje për Ramazan dhe tjetë gjithashtu një loj materiali mi aftushëm për meditim në Ramazan dhe tjetë një fuqizim i raport me Koranin gjitha këtum kanë bërë që, dhe të tjera që të filloj një seri të re nga sonte që ka dëvej me Koranin por ju në të tërsi me Koranin por ka dëvej me të regimet e Koranit këtë kemi të rejtuar njëherë mëti por ka qenë të regim ka qenë dështë të më i hershëm, por si qof, të të të të të të të të të të të të të të të të të i tepërt, lërga soj kur bëhe të fjallë për Koran, në po? Dhe dhe lërga soj kur tërgimet e Koranit tjenë diqka që e kemi ndëgju e dhe në këto aptët. Dhe dhe të bindemi se tërgimet që këna me i shtjellu me dhe në lojën lewala dhe tjenë me dëvërtet një prezentim spaku po flasë nga përvoja personale po thuaj se i kemi ndëgjuar, lezuar për herë të parë. Dhe nuk është për të që ditë dhe tët që Zotë Gjellewali ka përzidh tjenë piesë e libri ti dhe tjenë aktuale, dhe tjenë frimzusë, dhe tjenë burim i njerëzimit dhe në ditë në gjykimit. Për të arsye, mëndaj që është një temë interesante, erëndësyshme, plët dobi për neve, do t'i përmenë disa arsye tjera që më kanë shtyme e trajtu këtë temë, për edhe disa që lime që synojna me i realizu, do të të me trajtimin e kësaj temë, që nga sonë të më tutje, asaj që e përmenda se është një është një material i, i mirë, i rëndësishëm për të kalu muajnë Ramazanit. Dhe konsideraj se në qoftë se vetëm këtë brumë që të të marim satë na jep Zoti mundësi, uh, lidhe me Koranin, në qoftë se vetëm këtë e përdurim gjatë muajt Ramazan. Dhe mësimet e ti marim parasysh, unë më ndoj se bëjegi në njërë cilësore, e kemi pas raportin me Kur'anin kët kët vet apo kët, kët Ramazan. Allahu subhanahu wa taala të ndrohë sikur së dëni librin e tij e ka nda në tema të në ndryshme dhe në porositë të shumta që të gjitha në shërbim të objektivave të caktuara dhe synimeve të të caktuara që i synon libri Allahu subhanahu wa taala i synon shpallja. E një nga ato është edhe ai që ka bëme tregimet e Kur'anit. Çka janë ato vol tregimet e Kur'anit? Kur themi rrëfimet kuranore ose kur themi tregime kuranore, çka kemi për qëllim me këtë me këtë term? Kemi për qëllim një varq kuptimesh. Kemi për qëllim rrëfimet e bukura, të thurura me fjalët më të mira dhe të mbushura me kuptimet më të plota, të cilat në vetën e tyre përmbledhin ngjarjet e sakta dhe dëvërteta të sëkaluarës, e që në vetë njësaj kanë mesajë u dhëzuse, u dhërëfyse, dobi prurse, të slatë nga motivojnë dhe nga stimulojnë që të meditojmë dhe të marim sim. Që kjo është aja që ka synojmë. Në tërgjimit kërënër janë që tu, fjalët, ose tërgjimet dhe rëfimet të thurura me fjalët më të bukrat mundshme, me tërgjimit, timet më të plotat mundshme me një dëvërtet absolute e cila në asë një sitatë asë një shkrojnë e kësaj përmbatje nuk kanë vetë nësaj hamendje, trilem, apo apo e si kurse të të përmendim dhe përmbatje e tërkë kësaj është udrofyse dobi prurse e cila e stimulan një rionë dhe motivan që të meditanë dhe të mërë mësiv për jetën e tinë këtë botë dhe për udhtimin e tinë e botën në botën tjetër. Do të thotë fjala tregim dhe rrëfim na i rikujton rrëfimet tona të tjera, të kaluara që ndoshta kemi ndëgjuar apo kemi lexuar. Por ndërveproz rrëfimet e Kur'anit janë të posaçme, janë të veçanta. Dhe po të kisha gjet në një shprijë tjetër për mu dallu nga rrëfimet tjera që kisha më e përdor po po gjo diçka që ndoshta me të kisha më e shprej ato që është përselim e këtu. Tregime dhe rëfime në edhim që ka jënë. Por vetën fjalla tregime është tu e përdorun. Krejt tjetër është e posaqme, krejt tjetër është e veçantë. Kërani prezentant të nërëzën rëfimet më të posaqme, më të veçanta, më specifike, më, më të mira, më të dobipruse, e më e më dirinë fund fjallëve të mundshme që mundëm i thonë në lavdrimin superlativ që ne ja bëjmë asaj që Zoti ka përmendur në, në librin e Tij. Mirë po dua që të përmendi disa veçori. Që të gjitha këto veçori të ndërozën janë interesante kur bie fjala për rrëfimet e Kur'anit. Të gjitha këto na bëjnë që kur të lexojmë këto rrëfime, të ndijmë këto veçori, të përjetojmë këto specifika dhe kras këti përjetimi me vërtet të vërtetë të kënaqemi duke lexuar të kna që me duke medituar, të ndimit të privilegjuar të, dhe, dhe krenar me a që Zotë gjëlluar në ndëraj me zbrit në këti libri e në kuadrë të këti libri me të regjimin e këture rafimeve dhe të regjimeve kur anore. Beqëria e par e këture të regjimeve të ndërrodëzor është dhe e që i bënd dveçanta dhe të pasachme është se burimi të tërë është hynorë. Nuk është borim njerëzorë. Qëka në, në Shumë gjyra në nënkuptan E para Gjdo kush për nevi i kujtot Në Do të kur ka qen Në fmirin e hershme Sin do është ta prindrit Po do është ta dhe në shkoll I kanë reguar të regime dhe prallat sa këtuar atë. Dhe i kanë betur në kujtimet këndshme Dhe pse e din Dhe pse e din sa ato nështë ta nuk janë të vërteta Jan, Janë pralla Janë legenda Nuk janë të vërteta por mbajm kujtimet mira nga se dikush është për kujdes për neve që të të regon dhe që ka interesantë kër ne kemi qenë të vegjene. Edhe pse, kër imi rritë, e kemi kuptu të që janë të vërteta, me që e thatë, burimi i këtëre, dhe thotë, burimi i këtëre të regjimeve për neve mbetet me e respektu dhe me e nderu. Astje nuk themi prindve, ose kujdo qovë nga mësu e zvetanë, nuk i themi se që ishë më kallë Edhe pse e ke kuptuar më vonë se kanë qenë kështu, disi të shtohet respekt edhe dashuria për burimin e këtyre tregimeve, vepse dikush ka dashur ti diçka më të bujë interesante apo? Në çonse bëjmë kujtimi kaq të mira dhe respekt për burimin e këtyre lloje tregimeve, a thuaoll për të gjitha tregime të tjera që nuk kanë të bëjnë vetëm me kalimin e kohës ose me dashtin xhum, por kanë të bëjnë më shumë, më shumë dobi tjera sikurse komi përmend, a thuaoll burimi këtyre pastaj të regjimeve, si duhet jetë qasojën përbalti, respekti e dashuria, si duhet të apretum këtë kujdes të Allah u gjellë uana për të regjime që i përna i të regjone. Për ndaj, burim i tyra është burim, burim hynorë, dhe gjithë dhe respekt, dhe gjithë dhe veqëri që e ka Kurani, realisht e kanë edhe të regjime të Kurani, nga si janë pjese, janë pjese Kurani të fërë. Për ndaj, sikur që i trajtojmë ajetet e Besimit, ajetet e dispozitave, ajetet e tira, njëtë janë dhe Ajetet e të tërgjimeve kuranore Allah Gjallavala thot Til kemi nëmbail gajbi nuhiha i lejk Këtu e në disën nga lajmet e të fshehte se kaluarës Që ne typët i shpallim Ma kun të ta'lamuha ta anta wa la kaumu kemi në kablu Ti këto si ke ditë për para aptan Mbi qebllëhë, para kësaj para se me ta shpallë pyetë këto, ne ti këtu si e di ta bëj. Ne po ti mësojmë, ne ti kemi shpallë ato. Prandaj fakti që kanë burim hyjnor, që vijnë nga Allahu xhën Leuala, ka një respekt posaçëm për neve. Duhet të kët një konsentim posaçëm kur ne i dëgjojmë, një vëmendje më specifike në kuptimin e asaj që Zoti xhën Leuala po na shpjegon dhe po na e prezanton. Veçuria e dytë ndërveçor e dy kësaj është se tregimet kuranore, që Zoti ka përmendur në Kur'an, janë në përpudhje të plot të 100% nëse mund të them kështot në përpudhje të plot me njërët e rale që kanë do dhe përton ti e lezën njërën në kuram për qka do qovë që Allah u flet dhe ajo njërën nuk ka pësu as një ndryshim, nuk ka as një shtim madje nuk ka as komend madje as nuk ka ndonjë imaginat as trillim, as as gje është komplet spjegim i njërës e ku që kanë do dhe përton nuk ka k Vëllaj një një njëri më ndodhë para gjamisë, dhe një së shkën të shpija dhe dvesin shpe që ndodhë, pësën pak ndryshim rëfimi e të pëtën. Ose preken nga emocionet, ose preken nga qefim jo bu pak ma qartë, e shtën ka pak ta, ose pritam jo u kalzue i grasë i shkurt, e jesën element e pa u shpegu, pësën një ndryshim të sektor që mund të këtë ndikim në kuptimin e dhe të rëfimi e të pëtën. Dorsorofit me Kur'anin e janë komplet saktë, s'ka zmadhime, s'ka strmadhime, po s'ka as eliminim, as zvoglime, është përzihet të treguat ai që realisht i duhet njëri si të më kuptoj çfarë kanë thënë. Në ti lezon Musaun alayhissalam subhanallahu çfarë kanë thënë, ti pothuajse jeni atko, që çdo çdo çdo pjesë e asaj ngjore që duhet të më ditë e ka shpjeguar Allahu xhalleu ala. Ti jeton me surën Kahf, me ngjore në surën Kahf dhe pothuajse si jeni atko. Yet atë për shka me me me, me tregimin e Ibrahimit al-Isam dhe komplet ajo çka i duhet njeriu nga historia e kaluara për Ibrahimin al-Isam është kthjelluar në këtë Kur'an of. Dhe kjo është e veçantë e tregimit kuranor. Nuk ka histori në bot, nuk ka rrëfime për ndonjë popull, ë ndjarje që është treguar në këtë nivel të të saktësisë dhe përpikrisë, sikurse është fjala për tregimet të e Kur'anit of. Prandaj kjo është e veçantë, kjo është të posaçme. Dhe e treta që i bën të veçantë ato tregime të, të ndërruosëm është se tregimet kuranore nuk jetë të po, janë tër historia njerëzimit apo janë shkëputë nga historia e njerëzimit. Janë përzgjidhje nga historia e njerëzimit apo. Dhe ne kur shkëputim nga historia e kaluarës diçka, ajo shkputje bëhet për çfarë arsye? ose më tregu diçka so interesante ka ndodhur. Thjesht më ngop ku rreshtin e zorata. A din diçka ka b=='o kënd vetëllazi çka të kallzo javën. Nuk ka diçka msim i madh, po realisht është vetëm një ngopje ku rreshtes ato. Gane mund të jetë shpjegimi realisht ë të dim çfarë thonë u zhvullot diçka kështu me radhë ato. Dërsa përzidhja e ngjorieve të njerëzimit. Shikoni nga Ademi alayhis salam dëritës mbi e Kur'anit, doktor. Me mira viet, a dinë sa është ta histori? Nuk ka historian ti që ka qenë dëshmitar i kësaj historie aftë. Nuk ka njeri aftë. Është përsjell me gojdhëna, me dorëshkrime, shpesh edhe me shtrembrime, shpesh edhe me eksëmërat. Dëshmitar i tërë historisë njerëzore ka qenë Allahu xhalla u ala. Dhe lidhjen e ngjarjeve gjenerat pas gjenerate Allahu gjellë olë është aje që ka qenë të shmitarit saj asë ku shtetër. Dhe nga tërsie e kësa historie njërzorë dhe njërëve të shumëta, ka përzidhe Allahu shkëputje të kësa historie, që të na e prezentonë në form të rëfimeve dhe tërgimeve dhe njërëve për shfarasyje, që ne të marrim sim. Që kërë këtë mrekuli dhe madhështi, Allah i ndërguar, dhe modë i ndërguar, këtë mrekuli të këtë tërgimeve, nga se edhe të regimet kuranur janë mrekulli e Kur'anit. Në përshambull, sëtë embriologjia bashkohore, a ka zbulu, a ka zbulu shumë gjëra interesantë dhe që Kur'an i ka të regu shumë maherët për formimin e embryonit, në duke të interesantë mrekulli kuranurë. Duke në duke mrekullit shkendësërën kuran shumë interesantë, dhe kjo së është për mu që ditë është interesantë. Në qovë se përshamu dhe një zbulim tjetër e kështu më radhë Që Kurani e ka vërdetu para shumë shejkullatë Në adukët interesant Mirë po adukët interesant Subhan Allah Kër Allahu gjallë u ala E zbret një liber Kjo është me rëndësi ta kuptoj ma pa Allahu gjallë u ala po e zbret një liber Dhe me këtë liber Allahu gjallë u ala po nësë qëren Se synan me realizu objektivat saktuara Nuk ka zbrit këtë nuk ka zbrit me mbush biblioteka ka zbrit me lut një rënd në tokë që sën e lunë asë kush po si të libri pa staj përmbajtja këti libri e tëra nga filimi në fund është në shërbim të këtyro bjetiove nuk dhele ashtyna aso kemë rekulli aso shke më rekulli përdeja Allah u gjerë le ura thot o le u kene min gajri indi la le u agje du fihi i khtilafen këthira po të ishtë nga ndëkush tjetër posë Allahut do të gjerin të më spajtime, kundërthënje, madje dhe shpërndarje dëvëmendjes, sjetit nga njërë del, nuk ka mundë si me emojt në të njëtin binar të regimin që do me të regu të një fundatë. Prandaj, Allah u gjëllë, përzirë ato që këne të kemi shembul, kemi mësime, dhe të gjitha këto rëfime kuranore, të nërru dhe motra, vë i shërben objektiveve, qëllimeve më dhore që synëm, Korani me i realizu tahtaçë morrin këtë libër si u dhëfuajë të tyre atë. Prandaj ti nëse i kupton tregimet e Kur'anit, nëse ti i mediton tregimet e Kur'anit, realisht i ken dëmu shumë vetes tonë për me kuptuar mesazhet që Allah katër më treguajë atë. Ti këtë libër në dorë, çka ka dhënë Allah me këtë Kur'an me të kallzuajë Allah, a e din ti? Të natë çllimet, përse thot Allah u jep lënda ka zbith këtë libër që ti duhet me kuptuar. I kupton përmes Asaj që Allah e ka shpalë. Njën nga ato është tërgjimit këronore. Valaj në qofë se i kuptan tërgjimit këronore. Qofë se i kuptoj mesajet e rëfime për këronore. Ne në masë të madhe këna me kuptu qëfar libri kemi para durshë. Këna me kuptu në masë të madhe se qëfar objektiva synan me i razhu këroni. E qka ka interesant këtë dunia tjetër pas në kuptu këroni në vlatën. Çka ka më interesant kur të bëhet për neve si musliman, se me e lejën mesazhin e Allahut që për neve ka përzgjedh, jetojmë me të. Çka ka më interesant hala? Ndaj mes e kuptoj përmes këtë mesazhe. Ndaj e veçantë që sot është se janë përzgjedhë hyjnore, që ndu komsimë dhe udhëzime të cilat na e shpalosin, na e shfaqin realisht rolin e këtij librit në jetën tonë. Objektiva që synon libri me rezull i kupton përmes rrafimeve Kur'an-Urapto. Beqëri e tret e këtune rrafimeve është të ndëruar rëzën e motra. Beqëri e tret është përsëritja e shpesht e tërgimeve të njëta, mirë po me lëjlëjshmëri prezentimin. E ki tërgimeve në Musautasën në Bekara, e ki tërgimeve në Musautasën në Araf, e ki në Taha, e ki në Shumësurën, e në Kasas, përmen e tërgimeve në Musautasën që i ka në gjitha prezentim, është përseritja prezentimit, por kjo përseritjë nuk është e njët, ka Allah i lejshmëri, dikun verëzion me i shkurtum, e dikun verëzion me i zirum, në të gjithë takto përseritje, në mësimit saktuar që ti e merë, gjatë lezimit dhe meditimet të tërgjimeve kuranore. Të, të ndërru dhe zërë dhe motra, Allahu Gjall e Waala, me zbritin e kuranit, Nuk ka synuar dhe kjo është madhështore që e përnë këtë liber të madhë. Nuk ka synuar vetëm me u atërgujë njerëzve dëvërtetë në mënyrë si përfacore. E kuptove së kuptove. E more së more, realisht, kjo është etëra. Dhe në bastë të kësaj me të marë lëmë përgjësi. Ju e kështu apëtën. Nuk synën Kurani vetëm zbardhën dëvërtetës. Ju veçka që, por qka synën për te zbardhjesë për këtë zborësut e vërtetës, për këtë shfaqës apo që është vërtetis, e vërtetë, çka synon halo kuroni, synon rënjosën e kësaj të vërtetë në zemrën e aftë. E dallon, dallon zbardhja dhe lënia në sipërfaqe të kësaj zbardhje dhe pastaj do të pasje e ka zbardh të ngulidh rënjos thellë në zemrën që mos të dalë jashtë më aftë. Prandaj njeriu si krijes ka nevojë që të kalon në procese të shumë të edukative, të përmirësimit apo kimi shumë anë të errta. Dhe nuk ka mundësi vetëm një çasje sipërfaqore, nuk ka mundësi vetëm një msim, nuk ka mundësi vetëm një rrefim. Tjet i mjaftoshum ç'të përmirësohemi ato. Prandaj goditjet e vazhdueshme, të vazhdueshme, të përsëritura në forma të ndryshme, interesante, me shtyllime të lloj-llojshme, por me mesazhet të njëjta e ngulitin të vërtetën zemrat tona. Dhe bëjnë që ne nd vazhdimisht jemi në kontakt me mesazhet që duhet të jenë pjesë Pjese karakterit tonë, pjese qenjës tonë, pjese edukatës tonë, pjese kuptimit tonë, pjese mentalitetit tonë e kështu më rratë. Andaj, kjo përsritje e pa bezdyshme. Një të regjim me në zuë, vëllaj, një të regjim me në zuë, dhe të herë, nuk lezohet më aftër. Nuk lezohet më. E lërë me një liber që e ka një të regjim, dhe të herë përsritje, dhe të lezohet më që e liber. Pra vajë, i vetë një është Kur nuk bezdish, kur nuk lodhesh, se lezuar i tregimit të Musaute, ato me 10ra në Kur'an, gatë çdo sure përsëritur të duket pothuajse pa asnjë herë e parë. Është përsëritje që ngulit dhe rënjos në zamër kuptimet, por gjithmonë i frakëkët. Gjithmonë i njom, gjithmonë diçka e re. Kjo është e veçantë të tregimi i Konorës. Kto duhet na më ditë, që ne jemi ithtar të çtilibrit, që na bën të veçantë, na bën të posaçëm dana bën të ndëruar me këtë ndrim që Zoti xhelalona ka ndëruar ata. Gjithashtu ajo që e bën të veçantë ndërorozën kët aspekt të Kuranit të kshpallës, çka po flasim për tregimet të e rrëfimeve të Kuranit është gjithpërfshirja e këtyre tregimeve. Çfarë nënkupton gjithpërfshirja? Tregimet kur mora fillimisht përfshin të gjithë njerëzit, të vegjël, të mdhëjt, të rit, plaç, të vietrit, mashkujt, femrat, burrat Grot, të gjithë njerë të gjdëkuat, të gjdëgjue, janë tërgimet përstatëshma. Gjithë përfirje të tërë njerëzimit, përndaj së fana është e mundshme, tërgimin e Kur'anit me e zbërthy për mentalitet në e thmive të veqen. Të njëtin ke mundësi me e tërgu interlektuale, profesorve, doktorve, pa por në e më faraftër, është një përstatëshma për gjithëdo kategori njerëzërën. Marrni tregim që është për fëmijë, tjetër, tregim për fëmijë apo. Edhe a do të tash kallzona neve katër. Sa do të bëjë interesante është për fëmijë, O Allah. Apo. Por shaham me mora të tregimet të shumta, mos të marr shembuj që treguan. Sa duhet të bëhë interesante për fëmijë është O Allah. Nuk ka gjeth për fëmijë. Nuk ka për çdo kategori, nuk ka për çdo kohë. Ku. Ndërsa Kur'ani tregimet e tij janë gjithë për fëmijë. Fillimisht në aspektin e rëndë. Të gjitha kategoritë, të gjithë kanë çka më kanë nga tregimi, por të, të gjithë është interesant. Për ta ne kemi për shemb filma vizatimor për fëmijën bu, do ku u bazuan në tregim koranor. I njëjti tregim është bërë libër, është bërë disertacion doktorature afton. Shikon, nga filmi vizatimor në doktoraturë afton. I përfshajmë për dy situata afton. Gjithpërfshir zgjohasht në tematikat që i trajton afton nuk ka vështirësi. Krejçka i duhet njerit i gjën tregtimin kënore. Ndaj për tregimet për të varfër, ndaj për të pastë, ndaj për mendjemëdhën, ndaj për të shtypur, ndaj për ato që është buzolëm, ndaj për zulëm çor, ndaj për çka duhet gjën në këtë tregtim, votëm. Gjithë përfirja e tematika votëm. Dhe çdata këto ndëroze në në kat pikë të gjithë përfirja synon atë çka? Gjithë përfirja e metodave të ndikimit që njeriu përmes tyre metodave përfiton votëm. Për shkakun që ne e përdorim metodat, po tjetër duhet tani më vonë, sa smuajmë inkorporuajtë të gjitha metodat të së shtueshme. Kurani ka inkorporuar të gjitha metodat efikase për ndikim te njeriu në brenda tregimit dhe kjo është mahnica e ta. Dhe kë i bën këto tregime të posaçme dhe i bën këto tregime të veçanta të ndërua vëzraftar. Padoshim se këto rëfime dhe këto tregime janë të llojëshme në Kur'an, dietarti që nda në tre lloje kryesore. Lloji i parë është të regjime në bik pejgamber të Allah Gjellewala, Adem e lësëm, Nuhi e lësëm, Idris e lësëm, Ibrahim e lësëm, Isa e lësëm, Musa e lësëm, Musa e lësëm, Nuhi e lësëm, e kështë mëral, të regjime në pejgamberet. Të regjime pastaj të regjime në bik në gjarët saktora, për shambull, uh, për nartë e kopshtët, për shambull, Ashabul Kef, atatë shpelës, pastaj, dhe më honë, uh, uh, uh, Ashabul Uqdud, atat, uh, të hendekut që u, u hap hendeku dhe u dënuan e tregime ta luti xhaluti shumë të dhot ngjarë që kanë dhënë histori për shemb tregimi i Bekarës pse surja Bekarë ka marr Bekarën është një rast aty në ngjarje është një tregim që në basë e ka marr surën Bekarë eksti më radh apo dhe e treta që e konsideroj se kjo është një ndoshta lemrim i harshëm po të pejtash po e lajmëroj inshallah çë këto tregime kuranore janë hyrje për këtë pjesë të tretë. Do thotë tregime kuranore që kanë të bëjnë me jetën e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Na duhet më të trajtuoj jetën e pejgamberit si e katërtu Kurani apo. Ta njohim këtë jetë me shpallje. Ta njohim çfarë ngjarje ka përzier Kurani nga jeta e pejgamberit Sami përmen Kurani. Shumë interesant. Këto ngjarje që si ka përmend Allahu Kur'ani i ka përzier disoftën. Anda jenë interesant, e ka përgjith Bedrin me përmen, Uhudin, Isran, Mirajin, apo Higjirejetin, jenë dë në njare që Allah i ka përgjith, jenë interesant këto mi përmen ato. Pra në këty në lojete të regjimeve të, të Koranit ta. Dhe pjesë e fundit, e kësa e legjrate përsonët, në me është e fundit me shumë në mpika, shpesaj që do të arri me e të retu të dinin fund, aja që ka të bëjme, dhe është ta dy formulime të kësoj pi i kapëtën. Dy formulime jënë përstatshme. Formulimi i parë, objektiva që synon me i realizu koron i përmes të rëgjimit oton. Qëka me të rëgjimit? Qëka me arrit? Ose formulimi i dytë, qëka është e pritshme? Qëka është e pritshme pimeje, piteje, piteje, piteje, piteje, pitove, me mësu na nga të rëgjimit kona ure. Qëka? Qëka? a veç tërgjimin historik, apo përte kësojnë. A ndekëtu e një ndërësant për një me i dit, nga se qëto nga i sunojnë më rezu. Në gjdo lëgjerat, me lehenë Allah, që ka me e shtjelu, në do një tërgjimin kuranor, qëto sunojnë më rezu. Qëto? Jenë dhjetë objektive madhore ato. Dhejtë. Pandaj, jenë madhore, jenë më rëndësi. Êshtë fështirë këto me jari të ndryshë përrejtësa të regjimeve dhe rëfimve të koranit. Cëla është e para? Përfullohem një nga një, dhe në fond të kësa leqeratë. E para është të ndërgjëlazër si qëllim që e synën të regjimi kuranor, po të ashtë edhe e formidim dytë, edhe na që duhet me mërë mësim, është një shmëria e Allah Gjallalë Gjallalë uopëtë, të ujdi i ti. Të dhe, dhe të rëfimet kuranorë janë një mënyrë shumë efik për të zbarë të ujidin, për të rënjohës në zemra tonë. Dhe për të atriguar, diqka shumë interesant të rëfimi e kuran ura. Në qovë se i merë në njërët e ndryshme historike, të tretuara në format e ndryshme. Cëla është në njërëja kryoose, cëla është tema kryesore, që është marë me te njërzimi prej filimit e të isatë, historikisht atë. Me i marrë qëfar dolaj, dolaj përshlimi historik të njerëzimit të mërë. Temat kryesore të ndërlozër që trajtojnë në trajtimet historike, jashtë të rrafimë e konurë, shumica nga ato e ka një tematikë, konfliktit dhe lufta mes njerëzve. O që shpërë, do në kjo përëndori, ose kjo kabile, ose këta e morën këtyne, e këta i shkun këtyne, e këta i ronë këtyne dhe më në janë në gjarja po epilogë përfundimtarë dhe të të të i shumë të regjimeve historike është epilogi përgjakshem është epilogi dhundë shumë është epilogi dhe të të të i konfliktit i mëspajtimit të ndërsa Korani nuk është libri dhunës nda i shikani ku borën dhunëa Korani përzidh nga historia njërzimit të qëtë në shesh një tematikë fisnike që e ngritë njërin, njërë e ullatë, ajo është një shmërija Allah Gjellegjera Luhu. Praj tema më erëndësishme dhe përmbajtja kryesore e njëjarive historike të njerëzimit është besimin e Allah Gjellegjera Luhu. Përëndaj, kjo është një objektiv madhurë që zotë ndonë me në të reguahë. Nëse, Allah u përmendë, se akterat kryesuar të kësoj njërë e kanë qenë kush pejgamber të Allahu Gjallahu Alaa. Me i shikoni akterat e tretimive tira historike, tësë dhe të janë me emrat të ndryshme qëfarë dhe qoftë, por zakonishtë janë u dheqë ushtrisë, që përmes ushtrive kanë sulmu, kanë okupu, ose kanë bërë veprat saktuara të njerëzë. Ndërso të këthejmi të kë përmbajtja tematikeve historike të Kuranit është besimi në Allah xhalla ualla. Fisnikrimi i këtij njeriu, ngritja të njëri në nivele të larta. Duke siellë shembull nga jeta e njerëzve më të mirë, qoftë. Allah xhalla ualla thotë: "Wa iz qala Ibrahimu li Abihi Azar, atattakhidhu asnama alaha?" Dhe Kur Ibrahimi alayhis salam i tha babës së tij Azerit, ashtu që një gjore historike Aso është interesant me di që ka i tha Ibrahima Elson Boba po Zveta? I tha, o Bobam, pse përmer skulptura, pse përmer idhuj për zëtë që i adhërën për së Allahot? Ndërsa Jakubi A.S. para se me vdekë, Allah o thotë, e mkuntum shuheda, idhë hadare Jakubë al-mautu, idhë kalën i benihim ma te abudune min ba'di, kalën e abudu ilaheke, Wa ilaha abaike Ibrahima Wa Ismaila Wa ishaqa ilaha në wahidan Wa nahnu laha muslimun Asash këtë pasos interesant historik Për të regu se Mbicilat baza islami së nën Me e rikëthy Rijidh në historis Em kuntum shuheda A e shëtë ju të dëshmitar Idhë hadarë Jakubë l-maut Kër Jakubë të alisa me rëvdekja Idhë kala li bënihë i tha bivet e ti, dëmë dhe djeli ka pasë rrëdhë veti, i dhëkale një benihi ma të abudune min baadi, u tha bivet e ti, kënë gjërë historikë është, nëse këna pasë e dimë, për në histori është regu, për nuk e gjemë dikunë kështët pasë historinë e Koranit apo. Ndë e kene një ujë pak që nga histori atë marrëme dhe kësu mesorët mladë besimit, kësu porosi që njerëzit e mdhaju a dham bivet e tyre, Këtë mesajët të paches, e këtë mesajët të fisnikrimit të shpjetit të të besimit, jo vetë mesajët të dhunës, luft, e luftës, e mposhës, e okupimit e kështë më ratë, e këso mesajët për cilë Korani atër. I tha bive të vetë, ma të abudunem i mbadi, qka do të adhroni ju pasmeje? Celes rrugë do t'ja mbani pasmeje? I tha në abudu ilaheke, do t'adhroni, jo të të tërkem pasë, Allahu te nd. Ato që na kanë mësuar ti me adhuru do të vazhdojmë të adhurojmë. I cili një kohësh ka qenë edhe Zoti i baballarëve, tu Ibrahimit alayhisallam, Ismailit dhe Ishaqut, ilahan wahidan. Shikoj Ibrahimin, Ismailin, Ishaqun, Yakub, Yusuf, pastaj me me vazhdimi si deri te Muhamedi alazam. Historia e njerëzimit do të kaqen ndërtuar mbi besimin e Zot, besimin në Allah xhallaxhalu te. Andaj, interpretimi i historis me njërim të mohimit e zotit është, është shtrembrim i historis. Apë. Nuk është të regimi i verzonin të plotë të historis nga se historia ka për cilë edhe verzonin tjetër të njerëzimet, ku ata kanë besu në zatë, ku ata e kanë trashëgu besimin, ku ata e kanë mësun njëri tjetër në besu në një zatë, jo në idhuj. E kjo është interesant, pra ndaj sunimi i këtu të regimi vërshë që të njëhemi për një verzion tjetër të historisë, një ngjyrim tjetër i cilë që është ngjyrimi i besimit, ngjyrimi i raporteve të mira me Zotin, i paqës, i mirësisë, i pafytymit, jo i dhunës dhe i konfliktit. E dyta që synohet ta rriet përmes rrëfimeve koronore është të vërtetuarit së historinë njerëzore cross Shum figurave intereson chimim swoim për to. Do mund të interesant të rëndësishme është tim tjetër. Po krahas shumë figurave që prezanton dhe me ndikim të madh në rijet në historinë e Azorës, krahas shumë figurave që janë janë do figura që i kanë shef. Janë do figura që nuk janë zbulu, janë do figura që nuk janë shpalos, nuk po folet për to. E që Shihja këtëri figurave ka bërë që njerëzit të privonë në masë të madhë nga mësimët të mëdha. Kush janë këto figura? Figurët e pejgamberve të Allah Gjallat Gjallat Huapëtën. Kumë mësumë na për Ibrahimin e Esam? A na duhet më mësumë më për Ibrahimin e Esam? Kumë mësumë na për Musaun a.s. A na duhet më mësumë shumë për Musaun a.s. Kumë mësumë për Isaun a.s. Ovdje na ndo numsim shtëpi atona për ta burrat më atë. Jo di të ku tjetrat ato. Ku janë muslimanë që u shpjegojnë dhe u tregojnë gjeneratave të, të arshmëse. Kush ka qenë? Kush ka qenë Nuhij Allahu selam? Kush ka qenë Ibrahimu Alaihi selam? Kush ka qenë Musa Alaihi selam? Kush ka qenë Isa Alaihi selam? E kush ka qenë vullja pejgamberi Muhamedi Sallallahu Alaihi wasallam? Andaj figura të tilla të mëdha me ndikim të madh dhe faktor të rëndësishëm në ndikimin pozitiv të kënjerit, që janë fsheur fatkecësht për ashtu jetë saktuara, nuk leon më më shjef Korani e pëtër. I mban të gjalla vazhdimisht dhe i prezenton vazhdimisht si njerëzit më më, më ndikim histori njerëzora e pëtër. Si njerëzit më të rëndësishëm histori njerëzimit, pekamber të Allah Gjellera dhe shpalja që Zotë Gjellera Waala wa dha këture njerëzora e pëtër. Andaj kush ka qen dëshmitar i këtyre kohrave? A skush? Po të kishte mbet në rahmetin ton, do të kishte mbet histori e pejgamberëve në angazhimin ton në çdo ditë që ka ekzistuar njeri në fytyrë tokë me Amin Musa al-Salam. Jo historia e tij apo. Mirpafallahu xhallahu wala i that pejgamberit alayhi salatu wasallam, "Wa ma kunt bijanibil qurbi yiqdaina ila Musa al-Amra." Ba ma me akuntemi në shahidin Në kasas, në 44 Allah Gjellar dhe dhe të skecin Shiko që farë detali Në piesën përendimore Asë lindore, asë jugore Në piesën përendimore Ku qëndrën të Musa dhe ne ati shpallin Shpallin ton Dhe asë nuk ishe dëshmitar Na ishem dëshmitarët e kësaj për, Dhe na do të mbojmë këtë dëshmitarët e gjallë Din kja me, s'ka ku shahun Dhe të, na do të me qenë dëshmitarët Allah Që dëshminë Allah të mbojmë të gjallë mësimet pejgamberët allah xhallahu taala të mësimet e mësuesve të njerëzimit këto në burrave të mdhajë shembulltyrëve të pakontestueshëm të njerëzimit që zoti xhallahu taala për këtë i ka dërguar për këtë na kanë mësuar allah xhallahu taala atëna pse fłosim për këtë që, që të mbajmë të gjallë ta shembullt që të tregojmë se historia e njerëzimit ka pasur shumë personalitete dhe autoritete mirëpo autoritetet e pejgamberët allah xhallahu taala këto personetete, janë të pa, pa zavendësushme. Na duhet që t'i prezentujmë dhe t'i shfaqim, edhe t'i mësojmë, po dhe t'i përsilim dhe transmitujmë. Objektiv tjetër të ndrylozë është që duke mësuar për biografine për eganë bërëve, ose në gjarëve të ndryshme, krasë për eganë bërëve, tërgjimeve të ndryshme që Zotë i Gjellë Nëvraj ka përmanë në Koran, në në të ndërua vëllazëmotra kras sa çka mësojm e mësojm ose i mësojm të fermanin shomas disa rregulla te je te rancesh me per neva jetën tonë Allahu jalla wala kur e ka kriju kët bot kur e ka kriju njerëzimin ka vendosur rregulla që në bazë të këtyr rregullave funksionon jeta në futur ne kësaj tokë apo nga njërës i pasoj e hutis dhe në bane me në mirë këtë me vëmendje nga njërës i pasoj e hutis e nga njërës i pasoj e pakudesis e nga njërës i pasoj e ignorancës e nga njërës i pasoj e shumë të metrave tjera ne mendojmë se nuk funksionin këtë regu laftën mendojmë se kam pushuar së funksionuar jardet. e kënë asil dëmë të më laftën so ere i prezentuem tërgimet e Koranit Ne realesh prezentojmë funksionalitetin e këtë regullave Se nuk këndryshojmë Allahu Gjallu ala thot Wallen të gjitha lisunnet illahi të bdila Ti nuk do të gjesh kur ndryshim Në ligjët e Allahot në mesë në njerëzve Në regullat E të satë janë këtë ligjë Këtë janë këtë regullat Që funksionojnë së dhe kësa i ditë në mesë njerëzve Na imësojnë të regjimit këronore I drejti gjithmonë kome triumfu i mire, gjithmon ka me mbet fitimtar. Ndo shta duket se përshkondryshe, po regulli Allah me endihmu të drejtin, me endihmu të shtypurin, është regulli Allah gjendera me më posht me ndje madhin, kështë regulli jetësor, me më posht zullëm qarin, e kështu më rapë. Ku e në këtë regullat? Në këtë regjime praktikisht i mësën, duke në zuvorafa, në këmsuorafa. Prandaj e mësojmë më vërtet një varg mësimesh të mësh që kanë të bëjnë për rregullat e të jetuarit mbi tokë. Sigurisht ka rregullat e të mbjetuarit në, në skëtinë, rregullat e të mbjetuarit mal, e këtu janë rregullat e të mbjetuarit në tokë ku do kofsh. Në tokë e ndih ndet e, e e e në mal e në skëtinë ku do qofsh. Rregulla që e bën jetën të lumët të të këndshma. Regula stabile, të pëndryshushme, që Zotë Gjellore i ka vendus, nuk ka kushe leviza, të, nuk ka kushe leviza. I mësojmë në bastër këtyre të regime. Tjetër e që ka mësojmë është, ose të përmendim edhe një që ka të bëjmë i këti. Që ka një që ka, të të të allo Gjellohala të. لقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين استخفوا منهم ما كانوا به يستهزئون كل سيروا كل سيروا في الارض ثم انظروا كيف كان عاقبه المكذبين الله نسون الانعام 10 11 يثوت ايثوت peigamberit alayhi salatu wasallam لقد استهزئ برسل من قبلك ينتولر edhe me pejgambert për ateja abdër. si i pari ola që dikush bën hajgoare me fënë tonë si i pari që për talën me tyja bënë dhe ka t'i stu hëzje e me rusurin një në kamlik janë talën me pejgambert për ateja të haqa villedine se khiru minhum ma kanu bihi e steheziun e pastaj i përplasi zoti ata ma që ata u talën u talën me kërsnimet e pejgamberve dhe i kaplej pikrtaja që e mua dhe u talën Pase Allah u thotë përtregu që ndruesh mëri në këtune regullave Kull siru fil ardi etës në për toë kështetni thumë në ndhuru pasaj shikani përfundimet e atyre që u talën dhe atyre që i mërën në përkëm fjallë të Zotët Gjellewala Mi aftan me shku me i pa Varez dhe Faraonit që thashte e në Rabbu kumul Allah thonë të orëshëm, unë jëmë Zotët ju maj madhi, Zotët maj madhi mune thonë të të t U hadil enharu të gjërimin të khti. Thënë ta të nili rjedh mbi këmë të mija, apo nën këmë të mija, nën mu, për nil, shka këse unë një minil, rjedh nili jepëtën. Shka shi ka njilin dhe ku është faraune? Kui ka komë të faraune sa da? Shka shi ka jepëtën? Dhe mërë mësim nga kjo jepëtën. Talëj! Me parësitë Allah Gjerdewala. Talëj me njilin, talëj me kokët e njerëzë. E më poshtë e zotja andaj po shumë sem që e marr edhe sasinë e tallë çfarë thon të tjerët, por edhe se si është përfundimi çdo kuçi i nëpërkëmb mësimet e Zotit xhala xhala luaj këtu. Çeta që mësojmë, e çka është më e rëndësishme të mësojmë. Dhe kjo është pikë e shumë e mirënjeshme, të gjitha janë më rëndësishme. Mësojmë të nderozë se tula ka çën metoda e pejgamberëve. Njët. Çfarë metode kanë dik ata në thirrje? Në më thirr. Ka kanë çën të vrasht ndonjësh, a kanë çën të bëutë të mirë, etj. Metoda e pejgamberëve, për shembull, kur dikush është tallë me ta, ai kanë ro grosh, ai kanë ka për flok, ai kanë, kanë bu sabër. Çka kanë bëu atë? Të mësu. Është e vërtetë që dikush u tallë pejgamber, po pejgamber çu shëson si me ta. Është tregimet që tin këto këto mësimin shëshat metoda e pejgamberve në thirje metoda e pejgamberve në adhurim metoda e pejgamberve në lidhje me Zotin Gjellewala metoda e pejgamberve në kundrështimin e dilemëve dhe talive që u adresosh në atyre metoda e pejgamberve në edukim si ata i edukanin pasu së të atyre gjitha këto i marim nga tërgjimit kërënurit, kjo shumë rënësi të mësoj metodologjin pejgamberike të pejgamberve të Allah Gjellewala në shumë, në shumë e dimenzuën të jetës, njën nga ato edhe ragimi tune dhe i kategorisë që të sekën pak më herë të vëllu është më nësi me kuptu si e shtë ragimi, pegamberë, qëfarë bënë në ta si u sildhënë në ta na më mëmsu nga pegamberë të Allah u gjerën lëvarë për tregu se kjo s'hjellje kër flasim ne për sabrën kër flasim ne për bujarin kër flasim ne për bucim kër flasim ne për mshiren Ne flasim për do vlerat që rënë tikan thell në historinë e njerëzimit tav. S'kan bujmasni zhvillim së koha tav. Nuk janë si rezultati i asnjë zhvillimi së koha tav, por janë vlera të rrënjosura thell në historinë e njerëzve të mirë që Kur'ani neve na i prezanton. Lekuar shqiptarin e kuptou. Gaja që morëm është tashta është kujdesin Allahut për opët e ti të mira tav. Subhanallahu. Me ndër dikush Menan që Zotë Gjelle Walla Ajstat në është ta pa menan që Në është Allah Gjelle Walla si ka dhonë sa duhet Spo kujtete sa duhet Ek shtë më rad Gjithë munë Allah të mirëve Gjithë munë Gjithë munë Allah të mirëve u ka dhonë Shumë u ka dhonë Ku e gjenë këtë Në shumë vëndë Një për të të rrafimet e pegamber Allah Gjelle Walla thotë Vali Suleiman e Riha gudua shherun waraaha shher wa asalna lehwayn alqadr that Allah jalla ula sunn 7 per per Sulejman as, ati do thot ja kim munsu melviz me specie te eres ato çka dikurse ka kalu per per një muj aje ka kalu per pak çast ofum merci e ka Allah Sulejman alayhi salatu leviz te shpejt n koapten leviz te shpejt ne ne tokapten pasaj Allah jalla u thot O laqad mananna ala Musa wa Harun ne vazhdimisht e kemi begatuaj kemi dhon gjithmonë Musaut dhe Harunit. Pasi Allahu xha levoru thot u yakallimu an-nase fil mahdi wa min as-salihin Isa alaihissalam i flet njerëzve djep subhanallah mundsinë komunikimit që begati e madhe do burrave të mirë që Allah i ka dhoshë, hala pin djep jau ka dhon afë. She ka gjithmonë i ka të mirë ve mirë gjithmonë. Pastaj Allahu thot Pave sherna u bigula min Halim Ibrahimin al-salam 190 vjet i ka bu e ka porzu Allah tepum tasho platë një djalë i then rregullat ty djalë t'japm ata kur e mson ti këtë dhe e kupton se Allahu xhallahu por dëshën e ti gjithmonë ka përshtime gjithmonë ka diçka që e paprëdhsë ndon kuptim pozitiv për të hapën andaj kë i bën optimist kë i bën të lidhur me Allahun xhallahu ala kë i bën të privilegjuar vetëm ai i mirë se për ndryshe, gjithë mund të mirë Allah ka me dhonë ato. Dhe nga presum nga këto të regjime, që nga fuqizot me ndimi mi për Zotit. Nga presum nga këto rëvime kuranore, që të nga këthet motivi të i përmjësojmë raportet më allonë gjërë le ora, veçanërështë në prak dhe gjatë muajtë Ramazan. Ne nga këto rëvime kuptojmë sa Allah u kuradonë dikon, shikot që ka i japë. është mirë me ditë, ga se na kemi një Në mëndim se kërë Allah në donë, duke të më në donë. Po këqyrë kërë, kërë i ka dash dhe ma shumë se mu me ty që aju ka donë. Për në kuptu se dashuria nuk shprejt vetëm në aspekt materiale o vla. Po shprejt në shumë aspektit tira, në dështëta e fundet mund tjetë aspekti materiale o të. E ku e rikëthejmë këtë mirëbesim, këtë bindje, këtë optimizëm, e prejtë shumë ashtë ta rikëthejmë për mes tërgjimeve dhe rëfimeve kërra në ura. E teta që marim nga rëfimet e kurantë, është më është që të kuptojmë rolin përmirësuas dhe konstruktiv dhe ndërtuas të besimtaru njët në kësaj botë. Pegamber të Allah, gjithmon, gjithmon, kanë qenë ata që kanë sinu me ndërtu shushnin, me ndërtu botën, kur gjithë hisërisë së burave të mirë. Asë njerën e të regimet kuranore që Allah i prezenton në mënyrë të levdruar këta njerës, Kur nuk gjenë se ndër kush për tjune, ka prish, ka shkatru, ka qenë i rrezik shumë, e ka dëmtu dika në kësë më dhëtë, kura thëmë. Dhe gjenë me me andje, këtë ajat që Allah përma në sunë Araf, ajet e 85. Allah përgjën lewala thëtë, «Wa ila madhjane e khahum shuajba, kale ja qaumi, u'budullahe ma lakum min ilahin ghejru, قَدْ جَاءَتْكُمُ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ تندرس هذي الآيات بنيكوا لتيت شامبليون سيمبليون بارولا يون شكاتو تشوف امرته تشدوشات شكاث هذي الآيات وإلى ما دينا أخاهم شعيبا Allah o thot, me djenit popull nga popullet, i në dërguam vë laun e tyre shuaibin ato. Shikane rol në shuaibit. Ti e pasu si shuaibit, alëhi sallam. Se ti e pasu si Muhammedit, alëhi sallatu o sallam. Shikane rol në pasu zetë pegambar dhe në shoshni, cële është kërrol ato. Idhkale li kavmi, i tha popullet dhe i tha, i bjan, shon mirë, shon bot, në urësi. O, bodullahu, Adhrane vetëm Allah nga se s'keni zëtet e posti jopët Pasta që ka ju tha Ka gjëhet kun bejjinet u min rabikun Që ka u falte për një shmëllat Por me, me bejjinet, me fakte, me argumente Jo me hamendje Nuk flet me i njëran s'pasu si pejgamberve Nuk flet me emocione Nuk flet me, me, me, me thashëdhëme Flet me fakte Flet me argumente Flet me bindje Pasta ju tha Fë au full kejle që i ka kjo fe au fulkejle, kjo feja këto shumë interesant pëse ka ardhëm. A dhurën e vetëm Allah në gjelë dhe vala, mos i bëni shok, fe au fulkejle, nga se kështu, mësonit tini të drejt në peshore, nuk vidhni në peshore atëm. Kush më alergon në mashtrimin, kush më alergon në korruptionin, kush më alergon në hajni në vjedhjen, shuajbi për thotë, besimi i drejt në Allah në gjelë dhe gjelë dhe vala tëmë kaful keila buni te drejt matni drejt mos i hin wala te bgasu nase ashyahum mos hin jazen hak kjo meriton lavdrojja ky ky kete pozite meriton lepe ky kete pozite mos mos i vlersoni njerzo me baza e teyra perverse me baza te asa qe zot nojn ne baza asa qe jan profesional me kryq duhet ga se vetem kthei buna do bin njerzo pa varseisht A don ti kë ja nuk don ti kë. Po mos është a është kë jote kë nuk është ti jote. Jepje njerëzë hakun apo tatë. Mos u hamon njerëzve të mirën që ta kanë bë. Te kët na e mëson. Thirrje për të bërë mirë. Thirrje për përmirësua një tok. Thirrje që t'i kemi dobë proris konstruktiv të dobishim. Dalin nga mësimet e pejgamberëve, mësimet e ngjarjeve dhe rafimet e Kur'anit apo. Si e përmbyll Allahu xhalla të kët prezantim të mahnitshëm? të këti misioni fiste këtë pejgamberet Allah dhalikum kajrun lekum inkun të muëminin kja është me e dobesh me për juve, juve nëse jeni nëse një besimtar në kofë që besimtar që të mësimi i mërë një atëm e pa që të koptu drejt besimin ju që të mësimi i mërë një atëm ama në qëfë se besimin e kemi siperfatsorë, në qëfë se besimin e kemi kamuflim, qëve besimin e kemi selektiv, e atëra nuk funksionin në këtë të mësime funksionë vetëm, atër e kur? Mësime në kemi sinë qartë për Zotën Gjellewala. Kërë atër e kena kuptu drejtë, e atër jemi të këtilë, nuk mashtrojmë, nuk rajmë, nuk bëjmë dëmë, nuk imë në haka skujtë, e kështë të mëron nga mësime të shumë të që dalin nga mësime të shuajbet të pekamberve tjërë. E non të të ndërgozër është stabilitetet që në shmëria në besimë, dhen vlera dhe morale dhe ndodukat vjen nga kjo tregim apo nga se Allah me këtu e ka forsuar pejgamberin asoj me qenëse mësuar forsuar. Kanjera ju lutesh, dorsta kanjera me kalkulimet e tua nuk ta çet ç'është mirë me kon gjithmonë i drejt. Kët lutje ta largan ngjarja konore të bën stabil, ç'duheshum ç'rris stabil në vlera të drejta përkund rrethanave, nga se kimu pagu dikur, do të jesh i mirënjohur dikur basabërët. Allah o thot këdhalika në kussu alejka minan baj rusuli ma në thëbbitu bihi fuadaka wa gja eka fi hadhi lhaku wa ma u idhatun wa dhikralin mu'minin Allah o thot, ne i kështot të tregujmë të injarjen nga e kaluara që li në thëbbitë bihi fuadaka, që zemrën tënde të forcojmë ne në vlerët e të vërtetës në atë që zotit ka shpalë të javëdhëm për ndaj në sënujmë që të fuqizohemi ti më stabil, më të qëndrushum në vlerat tona që ne i kam sua Allahu Gjallahu Ala dhe të flakim hamendin luhatjet përshka këtë rëthanave të ndryshme të saktuara na vyn një fuqizim na vyn një motiv, na vyn një shpres na vyn një, një stabilitet andaj sënëm të aralëzim për mes në gjarjeve dhe rrafimive të Koranit dhe e fundi që me te për mbyllit të ndëruar aja që e sënojm nga gjitha këto e dhjeta është meditimi i Koranit. Duki njofë të nxarje, këto rëfime, më letë meditojmë. Edim këtë nxarje, edim dobit, pastaj meditojmë gjendjen tonë, situatën tonë, rëthana tona, qëka na duhet me hjek, qëka na duhet me shtu e kështë më ratë. Prandaj, synojmë lehtesimin e meditimit. Jo vetëm në tëtë në Ramazan, por gjatë të rjetës tonë, spaku në këtë drejtim të nxarjeve, të rafimëve kur'anore. Të kemi një bagazh mjaftueshëm, të kemi mekanizmat mjaftueshëm që na ndihmojnë në, ndihmoj në zbrthimin më të detajuar të fjalëve të Allahu xhallahu ala. Një meditim kualitativ, një meditim cilësor dhe konstruktiv na duhet përmes përmes nuancave të ngjarrëve dhe tregimeve. Prandaj kjo është hyrja në këtë seri të re, do salla xhallahu ala që na mundson që në çdo tregim dhe ngjarrë që do ta shpalosim ti arrim të objektiva, këto sunime, që Zotë Gjellewala na i ka kërkuar dhe gjithashtu e ka mundësua ti arrim për mes në gjarive dhe rrëfinet të Koranit. Zotë Gjellewala është përblef dhe i ruajt e shpesa që të vazhëm të akomin në desh në arshmë dhera të herë, Allah Gjellewala një ruajt dhe ju falët u salam ala Muhammedin, u ala Ali, u sahb, u salamat dhe si minë këthirë.